ndarango naitwa alkaia respeakings wakati wamba alipoanza kunyesha iliingia ndani na anza anza watoto wangu tupo kaanza kufuna muda kidogo ikawa sana watoto wangu tutakaingia katikati ya nyumba ndipo ingia katikati ya nyumba atatupata akakimya kukimia. tawashika au ataka kuma kia na ani kaanza kuoma sara ndipo alza kuoma sara watataka kukimya akabidi wote makumbati niangalia nje kwa jirani kafuta ili yani, sikuweza kupata upewa wa kwa kupaona niposimama baadada nikatafuta vinguo, nikakimia nikatafuta taula mashuka nikasema mkinatufanyeni tukakimbia kwa jirani nikafika kwa jirani nangu na kwa jirani nendeshika alikuwa mwanamke baadae alikafutia angu wengine wakakimia akaniita chai, nikaanza kunywa aya mimi wang hotel wana tetem kanamadhirani baada ya mvua ni tokatika madhani waliwahi kuna nini kukusanyika hapa kwenye uwanjani mbele wakati huoji alafu baada wakatusaidia asa wakatuletea viti tukakaa hapo ndani ofuleta chakula ukatusaidia haka sasani kwa hapa nilipo ila macho bado ananisumbua na kichwani kusubiri kuna nini najisikia nauni amia rafina moyo baada ya jioni Amina itam mwalimu namba 73 ni mwalimu mstaafu hapa ni kwetu Buganguzi jana majira ya sanane mvua ilibuka iliibuka ili, ili, ili, ili ghafla ikaona upepo upepo mkali sana kwa ni langu hili migomba na sita imeanguka me, na bahati mbaya ndizi nyingi zilikuwa pri, primachua lakini kwa majirani hata nyumba na paa zimeezuka wakweli imeleta madhara makubwa sana katika mazingira yetu. Eh naitwa mwalimu Nyanguruki Bahati hmm? ni mkuu wa shule. Shule hii ya Lukindo Sekondari. Jana kulitokea mvua nyepesi ambayo ilikuwa imeambatana na upepo mkali. Ilikuwa ni yapata saa 7:26 na mvua hiyo au upepo mkali ulisababisha kuezuka kwa bati tunayoitazama ya shule yetu na kwa kweli tafulani kubwa kwa wanafunzi. Wanafunzi wote walibidi wakimbie kutafuta msaada maeneo ya nje lakini kwa msaada wa walimu wote pia tulisaidia sana kuweza kuwarudisha kwenye madarasa ambayo yalikuwa yako salama lakini bahati mbaya sana darasa letu moja liliweza kuhuzuliwa kabisa na kusababisha adha kubwa kwa wanafunzi tumejaribu kufanya jitiada walau za kuokoa ili wanafunzi waweze kuendelea na utaratibu kwa sababu tayari shule bado inendelea. tumeweza kuwaweka kwenye chumba cha cha dalula ambacho ni chumba cha maabara kipo kinajengwa au tumewaweka kule na masomo kwa muda wakati utaratibu unafanywa na utawala